Я ходив до музеуму, я розмовляв з учнями, читав їм прадавні писання мудреців, а сам себе мучив запитанням «Навіщо я? Тебе не було, я вважав, що ви зі Сідором загинули в морі на шляху до Афін, і від мене втекло бажання життя та діяльності. Кому потрібний старий пень, коли молоді дерева знищені невблаганною бурою? Та хвала Фатому, ти повернулася». Я принесу жертву Афіні за велику милість. Мені здається, що нові сили вливаються до мого серця. Яснішою стала мисль. Мушу також повідомити тобі тяжку вість. Сократис не витримав чекання і туги. Втративши Ісідора, він не жалів себе. У бою з Готами цей мужній воїн загинув. Повертайся, повертайся худчіше додому, моя чайко морська. Я пригорну тебе до своїх спустошених грудей і наповню їх новим змістом життя. Ти є, і я потрібен життю, і я хвалитиму сонце за його невтомний вогонь. Ти матимеш, де навчати. Музеум ще тримається, як острів серед моря пітьми, Александрійський патріарх Кирило – зажив такої сили, що прихильникам вільної філософії тяжко дихнути. Юрби християн шастають вулицями, кількох моїх учнів убили, і тепер молоді люди навіть побоюються ходити до музеуму. Яка іронія! Ті, які недавно змагалися з тиранією імперії, тепер самі стають нищителями світла. Та більше не можу сказати в листі «Все будеш знати сама, як повернешся. Хвала богам, ти є, горну тебе до серця, моя знову найдена доню, моя божественна квітко, батько твій Теон, Теону Олександрійському, від доньки Гіпатії, Любов і радість, мій коханий батьку, твій лист воскресив мене, радію, живу, дихаю, море синіше. Небо прозоріше, співи птахів ніжніші, легше навчатися, приємніше нести тягар буття. За кілька місяців я повернувся до Олександрії, і ми вже ніколи не розлучимося, чуєш, ніколи? Була засклепіненією в дельфах, вражена храмом суворою і прекрасною місцевістю, райдужними скелями а понад всім тим поклик білосніжних гір, як письмена богів, таємничі, неземні, дивовижні. Піфія стара й мовчазна. Вона сказала щось загадкове і незрозуміле. Оракул дав таку відповідь, я пишу тобі її повністю. Бачу, з далекого сходу блискавка сяє вогниста. Захід в загравах палає, відблизки губляться у морі, Чад і туман, і розтерзане серце волає. Квітку священну знайти хоче воно в болоті. Ноги безжалісні топчуть священні покрови. Діти вогню надії блукають землею. Довго чекатимуть року від плати страшної. Дня перемоги, який струсане цілий космос. Слухай уважно, страждаюча доню Афіни долю тужливу свою, ти підеш і прийдеш, знову і знову на ниві палючі сіяти будеш, ждати од віку до віку жаданих врожаїв, дим і туман, і до серця тягнеться серце, йди до урочого дня, який зріє у тайні. Тривожні слова, але віщі справедливі, я ще не збагну прихованого значення багатьох фраз, проте відчуваю, доля моя нелегка. Я запитала у богів про долю Ісидора. Ось відповідь Оракула. Море безвидне й темне, Ні корабля, ні вітрила, Сплять буйно криль вітри утомленім серці, Велетень тихо дрімає, забувши про силу, Бачить примари, Навіяні хитрим обманом. Ах, батьку, Аполлон стверджує, і загинув. Безвидне море небуття ковтнуло його. Тепер він шукає істини в країні снів та тіней.